I realment feia molt de temps que amb en Salvador i en Figueres anàvem parlant de a veure quan fem alguna cosa, a veure quan fem alguna cosa, alguna producció de Figueres, tal. No? Evidentment, amb les ganes de, de que des d'aquí es, es, es creïn moltes coses. No? La Marta abans ha dit això de sembla que tot passi a Barcelona. Doncs precisament això és important, no? que aquesta sensació de que tot passa a Barcelona, doncs no. Realment, anys després, ens doncs, ha acabat passant no? aquesta idea de fem una obra per Figueres. I aquesta obra per Figueres és ciutat. Quan... I, I jo, com a autor i com a director, vaig dir vale, vull que fem una obra però que aquesta obra tingui a veure... O sigui, que tingui sentit que la produeixi Figueres. No? Que no sigui... que vale, pues farem una obra de l'Ibsen i la muntarem nosaltres amb una... No, sinó anem a fer una obra que tingui sentit fer-la Figueres i crec que ciutat respon, com ara us explicarem totalment en aquest esquema de que tingui sentit que ciutat sigui l'obra que produeix Figueres per nosaltres. No?